Hola, bona nit. Tornem a ser aquí com cada dilluns amb el programa Còctel Contrainformatiu, com sempre amb moltes notícies. Avui en tenim una de no gens bona, eh, ho han dit per TV3, suposo que la ràdio també se n'han fet ressò i per internet ja fa estona que corre la notícia. Eh, I és que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Terrassa a Francesc Argemí, el, el Franqui, una persona molt coneguda a la ciutat vellasana per la seva implicació en les lluites veïnals. En parlarem àmpliament, intentarem parlar amb la gent del SAT, de la solidaritat repressiva de Terrassa, i també parlarem amb Jesús Aumatell eh, del tema de què parlàvem la setmana passada, que era aquesta prohibició, <coughs> perdó, <coughs> i la queixa que feien el nou nou Manel Prieto i Miquel Vilardell de l'editorial Virus, perquè l'Ajuntament no va deixar fer paradetes el dia de Sant Jordi. Parlarem d'aquests dos temes, potser tindrem temps d'alguna cosa més, en qualsevol cas hi ha la llibertat denegada de les dones del MUF, hi ha la manifestació del dia 25 Alacant, un segrest dels Mossos d'Esquadra, no només del Franqui que hem dit avui, sinó d'un professor de la Universitat Rubia i Virgili de Tarragona, que hi van detenir per error. Uh, en fi, moltes, moltes coses. Uh, podem parlar ja amb en Jesús Omatell? Hola Jesús, bona nit. Hola, hola bona nit. Mira, jo explicava una mica, posava amb antecedents els nostres oients, que la setmana passada i ja ens havien fet ressò d'aquesta prohibició de l'Ajuntament de Vic, de posar paradetes a la gent que no fossin llibreters, sí. però llavors encara no sabíem, no havíem vist aquest, uh, aquest article que has fet i que es diu Sant Jordi ha mort, visca el drac, i que ara, doncs, a part, jo l'he vist a la web però corre, corre per la xarxa, no sí. sé si s'ha publicat en lloc més. En... No, el cas, mira, és que la idea era que fos un escrit perquè pogués signar la gent, o sigui, no era... El... Com una cosa personal, prova ja és mm, eh, fi, tot el que penso respecte a això, no? respecte a l'actitud d'aquest Ajuntament que ha tractat mm, d'una manera despòtica i absoluta, gairebé feixista mm, un tema eh, que és de mm, cultura popular, no?, com si es tractés d'una no sé, ordenança de... relativa a l'urbanisme, canviar de lloc un contenidor de escombraries, sí, jo sí. crec que no es pot tractar així. Sense manies, eh? Sense manies, sense plantejar-me un pla d'una manera democràtica, una cosa que afecta el desenvolupament d'una festa que té una tradició cultural i que crec que s'ha de mantenir, no? com és la presència dels... En fi, del... no només de la... dels llibres per vendre, el dia de Sant Jordi, sinó també doncs, de, dels autors, de, de la gent de, les, eh, en fi, de diferents col·lectius doncs, que volen posar parades i que volen ser-hi també, no? i no es pot d aquí d'un cop de, de ploma doncs, esborrar tot això, jo crec que és, fi, demostra una manca de sensibilitat absoluta. No? Sí, sí, enorme, eh? és una cosa preocupant. En aquest, teu, en aquest teu article dius a hores d'ara la Diada de Sant Jordi ha esdevingut una festa comercial i és en aquest context on cal analitzar la situació produïda a l'Ajuntament de Vic el qual exerceix com si haguéssim retrocedit 40 o 50 anys de represor feixista amenaçant persones i institucions de desmantellar-los paradetes i requisar-los llibres, cosa que mereixaria l'aprovació del mateix general Franco. Quan et aquestes amenaces, concretament, eh, o sigui, no, no, no, no només era una prohibició, hi va haver més coses. Sí, aviam, ja, algunes persones, ja sigui com a títol personal o en representació d'alguna doncs, editorial, o almenys amb els que jo he parlat, puc parlar de, de dos casos concrets, eh? de, de tres fins i tot, de tres persones o col·lectius, que... Eh, davant de, les, de la prohibició és a dir, havien presentat una instància que de fet normalment no havia hagut cap problema a tres anys que aquestes mateixes persones ho presentat doncs i una setmana abans de, del dia Sant Jordi els avisen doncs, que no que aquest any no poden posar la, la parada perquè només poden posar parada a Vic els llibreters. Eh, els llibreters de Vic, no? I això una setmana abans? Sí, una setmana abans o sigui, Va, Quan, quan aquest... tot estava a punt ja, no? Sí, és a dir quan ja no pots fer cap mena de... no tens temps de reaccionar, no? És a dir clar, uh -huh. pel que l'ajuntament pot sembla actuar pressionat pel col·lectiu de llibreters de Vic, no? Que Però això aleshores no que no justifica l'actuació la del de Vic sense consultar, sense cridar, diguem la part interessada, a la qual seria, no? Així també hauria de tenir dreta. A part que això ni tan sols ha passat per un ple, no? Que avans no s'han i ja parlat amb regidors de Vic, els mateixos de la CUP, que volien posar parada en llibres, van ser objectes d'aquesta prohibició. Sí, però a un cantó hi hauria la gent de la CUP, a l'altre els de l'editorial Virus. Tu sí. ets d'un editorial, d'una editorial sí, autònoma, viam, que és uh... l'editorial en Boscall, però tu feies parada, Jesús? No, o... no, jo amb tot això és que d'altres anys havia fet parada, però ja feia d'altres anys que no, no hi anava i no havia fet cap instància i me'n vaig desavantar pels diaris que passava això. Però clar, immediatament em vaig solidaritzar... Amb que... aquesta gent... Perquè precisament el tipus d'activitat que faig jo, diguéssim, fa en aquest sentit, no?, en el sentit sí, sí. De, de projectar el que és una literatura o la cultura, diguéssim, que produeix el poble, no? No pas allò que produeixen unes empreses sí. destinades doncs, a comercialitzar i, en fi, en un sentit fonamentalment comercial i industrial. És a dir, no pot ser que això, tot això, escombri la resta, que és l'important, crec que jo, no?, jo crec que sí, perquè a més a més, tal com dius tu a l'article, eh, cal tenir present la significació que històricament va adquirir la Diada de Sant Jordi, la de reivindicació i reafirmació cultural de forma especial a la postguerra, quan la cultura catalana i tota expressió cultural que no estigués a l'empara del règim franquista era perseguida i enorreada. I per tant ara, que sembla que les coses tothom es pensa que s'ha normalitzat, sembla que anem 40 anys enrere, i tornem a tenir una situació de persecució. Sí, sí, sí, realment és que és ben bé que ha guanyat el drac, eh? Jo crec que en lloc de parlar del dia de Sant Jordi, hem de parlar del dia del drac d'ara endavant. És com acabes l'article, no? Si fos així, podríem dir Sant Jordi ha mort i hauríem de dir visc el drac. Bona nit, Francesc. Perdona, és que el Francesc acaba d'arribar. No sé si et vol fer cap pregunta. bona nit. Què tal? Com estem d'ànims? Home, mira, bé... És clar, una mica, diguéssim, amb tot això, que de fet, és clar és com la rota que fa la salbàs, no? Però que t'irrita bastant i et fa sentir molt, en fi, molt molest i molt, amb una certa sensació d'impotència, no? De banda que se't plantegen els fets consumats sense que tu puguis fer res per... En fi, i a més a més amb una hipocresia, amb una manca de sensibilitat. Mm -hmm. Sí, sí, verdad, perquè no? per altra banda, doncs, Vic i jo ho vaig veure una mica per la televisió, per la televisió del Nou, nou van fer un gran desplegament amb els bombers, un, un ah, Sant sí. Jordi que feia de bomber que rescatava una princesa de l'Ajuntament, però bé, en fi, sembla que tot això és pura parafernàlia i que la cultura de veritat els importa honrava, no?, perquè si no... no... Si no, no s'entén. Només, només fer aquí, aparentar, bueno, fer una mica d'espectacle perquè la gent eh, fi, acudeixi allà i comprin i facin gasto. Però no és això, aviam. El Sant Jordi hauria de ser dels literats. Uh -huh. On són literats, de Sant Jordi només es parla dels més nuts. Però, però la literatura no és això. Uh -huh. En qualsevol cas pot ser això i altres coses, no? Vull dir que, en fi, que tothom... Uh, bé, que, sí. que tothom bueno, si tothom hi tingués cabuda, doncs no hi hauria res a dir, potser, no? Uh, sí, però vull dir que quan s'organitza un, un acte l'Ajuntament, no pensa en, en els literats. Mai, en, per Sant Jordi, en s'organitzen activitats sentit. literàries, s'organitzen activitats d'espectacles que portin gent perquè consumeixin. És a dir, no s'organitzen no, no activitats de tipus literari, on es divulguin les obres, on es divulgui el pensament, on es divulguin... Que no sigui només comprar, vols dir? Exacte, vull dir, és que només interessa això el... El negoci. És que és així, eh? I per això, diguéssim, aquesta actuació va en aquest sentit, fer fora de la festa que si la significància especial que té el Sant Jordi a Catalunya, precisament, de diferència de, de tot arreu, si tu vas a qualsevol altre lloc, el dia del llibre no és ni la meitat del que és a Catalunya. Mm -hmm. I és per una circumstància històrica, no? Si, eh, en fi, ara que tenim aquí la gran festa, i que és un, un esdeveniment especial, Sí, eh o convertir en una cosa que no, que no hauria de ser i jo crec que al final doncs, això ho mataran i es va, mataràn o Sant Jordi, i, per tant, està mal, el, el Drac, comercial serà el que guanyarà, no? el sí, que, si més no el que ha guanyat. Mateix, eh? Si més no, el que, que ha guanyat aquest any, sí, sí. El Drac és és el, és el, el Drac dels diners. De, uh, jo et volia demanar una cosa, Jesús. Uh, jo fa molt temps que et trobo a faltar a la plaça major uh, de Vic. Llavors uh, uh, com a... ara et pregunto um, específicament per la teva editorial sí. que per als nostres oients no t'he presentat al començament, uh, ets un editor que treballes amb una editorial petita, artesana, i que ha estret un pilot de llibres que d'altra manera no haurien vist la llum, sobretot de gent d'Osona, però també d'altres llocs, no? Sí. Com funciones en aquest moment? Com funciona la teva editorial? Doncs mira, hi ha una petita distribució, o sigui, els llibres els envio a un, uns distribuïdors de Figueres, que bueno, tenen àmbit de distribució a Catalunya, clar, són tiratges molt petits, però... Aviam, uh... esclar, jo és que en un moment donat m'he vist immersíssim en, un... en una sèrie de circumstàncies, no? És a dir, aviam, el tipus d'activitat que feia, que probablement és la més genuïna, no? És a portant-ho així directament, però també té un component de marginalitat uh -huh. que jo crec que valia la pena intentar superar, no? i per això vaig doncs, mirar de regularitzar els llibres amb l'OISN, i fer tot un seguit de passos perquè els llibres tinguessin una difusió, si més no, equiparable a qualsevol altra publicació, no? és dir, que no fos una publicació marginal. En el final, pugui ser una publicació molt reduïda i gairebé simbòlica en termes de quantitat, però almenys el que fa, diguéssim, a la a la distribució. A la distribució i el fet la, el, i la legal del llibre, per dir-ho així, eh? doncs que sigui uh -huh. com qualsevol altra És dir, per una qüestió de dignitat, no? Sí, sí. I en aquest sentit, clar, es perden unes coses que no sé... És, però, bueno, però... Però almenys... I, no sé, en un moment donat vaig d'anar per aquí. Què passa? Aquest camí és un camí que quan l'agafes ja ja t'hi trobes, no? És dir, és molt difícil després canviar enrere, no sé. Mm -hmm. Molt bé, Jesús. Uh, no sé si el Francesc et volia fer cap més pregunta. Sí, et volia preguntar si hi ha el perill de que aquest precedent d'aquest any, la prohibició de l'Ajuntament de Vic, tingui continuïtat l'any que ve. Sí, home, és molt, molt probable, aviam, el que... Jo he parlat amb regidors, bueno, no amb regidors, o sigui, bueno, amb... Però jo és l'Ajuntament, eh, que no estan dins del govern, els bueno, de la CUP per descomptat i amb, amb l'iniciativa expert, uh -huh. i tenen clar de treure-ho el proper ple, això. Uh -huh. Uh -huh. I jo m'imagino que a partir d'aquí... El que passa és, clar, d'aquí a l'any que ve, si es manté aquesta actitud, mira, ara tenim molt més temps per preparar-nos. És a dir, clar. aquesta vegada eh, fa... Bueno, a mi almenys em vaig assabentar el dia abans, per tant... Però, mm. evidentment, si, si això es manté, aleshores vull dir, tenim més temps i sí que llavors serà qüestió de plantejar una ser. acció molt més, eh, mm. més, bueno, més, més preparada, que tingui molt més ressò. No? I que, mm. bueno, serà qüestió d'unir esforços, no? Exacte, vull dir, fer una convocatòria i, i llavors reunir, doncs, de, crec jo, de, de, de, de diferents persones i entitat que... que sensibles al respecte a això i fer una acció Però, bueno, de moment s'ha de veure com responen diguéssim si en aquest ple es planteja tot aquest tema veure, uh -huh. de veure uh -huh. a veure, això serà en el proper ple de l'Ajuntament de Vic, dius, no? Sí, que... Que, que és quin dia? Uh, no ho no sé set? exactament crec que és, em sembla cada 15 dies el ple de Vic uh -huh. bé, doncs eh, si en aquell ple doncs, hi ha alguna resposta i vosaltres voleu fer-la arribar, doncs aquí a la ràdio ja sabeu que teniu un espai on, on explicar-ho. D'acord. I, doncs ja, I sempre, sempre teniu, teniu un espai per explicar el que convingui. Moltes gràcies. A uh, tu? No. Moltes gràcies. Bona nit. Vindrà, bona nit. Gràcies. Bé, t'acord. Aquest tema ja l'havíem encetat la setmana passada, eh, però eh, avui la notícia del dia és aquesta detenció del Franqui de Terrassa. Uh -huh. D'aquí una mica, si podem, parlarem amb la Mireia, que és del SAT de Terrassa, de la solidaritat antirepressiva de Terrassa. Aquesta gent ha emès un comunicat que diu els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Terrassa Francesc Argemí, Franqui molt conegut a la ciutat vellesana per la seva implicació en les lluites veïnals. Argemí havia estat condemnat a dos anys i set mesos de presó per ultratge a la bandera i atemptat a l'autoritat, sentència contra la qual els seus advocats havien interposat un recurs al Tribunal Suprem, que finalment doncs, ha estat desestimat. L'entrada a la presó, eh, en qualsevol cas, hauria d'haver anat acompanyada d'una citació i de la comunicació prèvia als advocats, que els col·lectius antirepressius doncs ja es temien, però la detenció s'ha produït sense aquesta notificació. Com, com és això? Tu, Francesc, que ets advocat, com pot ser que hagi passat això? O oh, perquè fan les coses de la manera que perjudica més a la gent i aquest noi fa temps que li van al darrere. La setmana passada vam tenir judici, un judici contra 30 persones de Terrassa i entre les 30 hi era ell però quan es va dir el seu nom per entrar a la sala va ser molt clar que tot un grup de policies es va girar d'una manera ostentosa cap a ell desafiant-lo volguem dir ja, ja et coneixem ja, ja, sabem qui ja sabem qui ets ja sabem com hem d'anar per tu això era la setmana passada i aquesta setmana ja l'han detingut a Terrassa hi ha unes quantes persones que fa anys que els hi van al darrere una d'elles era el Sigur la Redonda, uh -huh, que el encara. van detenir a principis del 2001. I que encara és a la presó. I encara és a la presó i deuen quedar -hi. més d'un any, un parell d'anys i deuen ara. Perquè si anem una mica enrere en el mm. temps i veiem de, de, de què se l'acusa o de què se l'acusava, perquè ara ja hi ha sentència, eh, mm. de fet eh, era una festa major, es van mm. cremar algunes banderes espanyoles i com poden saber que en tota aquella gent, doncs, hi havia un que es deia Franqui que suposadament va agradir l'autoritat i va fer un plot de coses de què se's l'acusa, no? Perquè a, a més a més sembla que ni tan sols hi era, que pot demostrar que ni tan sols hi era. Llavors com pot ser? L'han anat a buscar justament perquè és una persona que lluita i és una persona coneguda o, o com és això? I justament la bandera de la que acusan en Franqui ni tan sols es va cremar va ser un intent de despenjar la bandera que hi ha al balcó de l'Ajuntament, de Terrassa. <coughs> és a dir, que ni tan sols ha arribat tan lluny la qüestió. Però el de menys és l'acusació. El que conta per ells quan fan un muntatge d'aquests, muntatge policial, el que conta és la persona contra la qual van. Uh -huh. ja ja és a dir, temps. que el muntatge és un muntatge policial. Sí, sí. Tu ho veus clar. Sí, sí. Perquè, a part, eh, jo no sé on he llegit, eh, he llegit tantes coses que ara tinc una mica barrejat al cap, eh, he llegit que l'acusació més greu no és la de l'ultratge a la bandera, que no comportaria presó, segons la legislació actual, mm. sinó que l'acusació més greu és la de... Com és? At atemptat a l'autoritat. Atemptat a l'autoritat. Però quin, quina mena, de quina mena d'atemptat parlen? Yeah, és que qualsevol cosa és un atentat. Un insult és un atentat Ah, sí? Qualsevol ofensa... Amb una autoritat uniformada pot es pot interpretar això. com a atemptat a l'autoritat. Caram, doncs estem arreglats. Llavors, clar, sumen unes penes i les altres, i és quan passem de dos anys. Uh -huh. La gent ha començat a reaccionar, per exemple. Molt bé. Uh, sembla que podem parlar amb l'Armangol. Uh, uh -huh. Armangol, bona nit. Hola, bona nit. Hola, Hola t'agraïm que t'hagis oferta poder parlar. Estàvem dient als nostres oients una mica els antecedents d'aquesta detenció, que ja feia dies que, que, que, que es temia que podia passar, no? Sí, de tota manera ens ha agafat molt per sorpresa, perquè nosaltres sabíem que en el cas de, o sigui, que el recurs d'empara que havíem presentat al Tribunal Constitucional per la condemna del Franck i per ultratges a Espanya Uh -huh. eh, estava, eh, el, diguem, no l'havien anat més a tràmit, el Tribunal Constitucional, uh -huh. però el, el que s'ha de fer era que el jutjat penal número 2 de Terrassa notifiqués Ben amb Franqui uh -huh. eh, l'execució de, de la sentència. Uh -huh. I això en cap moment s'ha produït abans de la detenció. Uh -huh. o sigui, ni advocats ni Franqui teníem coneixement de que s'havia anul·lat la de de la de sentència. Uh -huh. I a més a més sembla que l'han anat a buscar a la feina, no? Eh, l'han detingut quan sortia de, de casa per anar a treballar, als uh -huh. Mossos d'Esquadra. Uh -huh. I en un primer moment els Mossos d'Esquadra no li han dit la detenció, simplement que era un tema judicial. Eh? I uh -huh. no ha estat al cap d'una bona estona, després de que hagués passat per l'hospital, per l'hospital, uh -huh. eh, que al cap dels Mossos d'Esquadra Terrassa li ha notificat la, la, la, la providència que havia signat la jutgesa del penal número 2 de Terrassa el dia 23 d'abril d'aquest set. Uh -huh. I a l'hospital per què hi han anat? Eh, ell no ho ha demanat. Suponem, suposem que l'han portat allà per treure el de la comissaria Terrassa en de que pogués haver algun tipus de mostres de solidaritat davant de la comissaria. Mhm. Uh -huh. Sí, perquè de seguida hi ha hagut una concentració molt important davant de la model, aquest sí, migdia, no? Sí, la concentració que s'ha sigut quan hem sabut que ja no es trobava terrassa i que les centres han a la model. la concentració d'aquest matí el, hi ha hagut dos càrregues policials. Sí, jo tinc aquí la, la informació de VilaWeb que també ha publicat fotografies, es veu una pancarta grossa que diu Franqui Llibertat, i eh, diuen que va ser condemnat a dos anys i set, de, set mesos de presó, eh, l'acusen d'ultratge a la bandera i d'atemptat contra l'autoritat, però ara amb el Francesc comentàvem que el de menys és l'acusació, que, que, que es tracta d'un muntatge policial i que anaven per ell definitivament, no? Sí, es tracta d'un muntatge policial primer motivat, eh aquest suposat ultrage diguem l'excusa és aquest suposat ultrage a la bandera espanyola i per això nosaltres, per nosaltres és important no perdre-ho de vista uh -huh. però per altra banda eh, en, diguem això, aquests suposats fets es van produir en una certa vila que es va fer pública durant la festa major de Terrassa del 2002 uh -huh. el que passa és que durant el mateix judici, els el guàrders urbans doncs, que signen l'atestat uh -huh. reconeixen, reconeixen davant la jutge, la, el jutge del moment que uh -huh. ells no podien identificar en en Franqui i que, no tenien, o sigui, que ells no podien recordar que en Franqui hagués participat en aquesta cercavila uh -huh. i de fet el mateix Franqui nega la seva participació en aquesta cercavila. Uh -huh. Per tant, en tenim, a més, un, perdoneu, un dels guarders urbanos uh -huh. diu que ahir eh, en Alatasat va posar el nom del franqui perquè va rebre ordres d'un superior. Caram, eh, això és molt greu, no? Eh, doncs això consta directament a la sentència. I malgrat tot el, el condemnen? Malgrat tot el condemnen. Caram, doncs estem, eh, eh. estem arreglats, eh, si les coses van així. La nostra interpretació és que en Franqui és una persona pública eh, que participa en diversos moviments socials a Terrassa, que havia tingut una, actitud, una activitat pública fins ahir mateix uh -huh. i que precisament el, que el senyalen a ell doncs, perquè volen un escarment no? cap, uh -huh. cap a tota la gent que està lluitant per canviar les coses. O sigui, han buscat un cap d'atur i li ha tocat a ell. He buscat un cap de turc i un cap de turc que persona doncs, que participava activament en un munt de moviments socials, de manera solidària. Sí sí, està clar que és això. Eh? Eh, per Internet comencen a córrer moltes, moltes coses. Eh, per exemple, jo dic a veure les convocatòries que hi ha hagut o que hi ha a veure si és correcte. Avui s'ha fet una roda de premsa davant de l'Ajuntament de Terrassa la, sí. la concentració que a davant de la model. Sí, que la, diguem, on, quan ens hem juntat mitjana ha sigut a partir entre 6 i 8 aproximadament del vespre. Uh -huh. Que eren bastant centenars persones. I en aquest moment eh, s'ha fet una assemblea ja? Que de, segons la informació que tinc doncs havia de fer una assemblea després de la concentració? Sí, en hem reunit diversos col·lectius una mica per, per preparar la campanya a tant dins del suport personal cap al nostre company pres, el suport cap a la família, també, uh -huh. no? perquè de vegades ens oblidem que els militants també tenim pares, mares... Uh -huh. I tant, etc. i tant. I que ho pateixen igualment. Eh? Ho pateixen igualment. I per altres... Eh, s'ha planificat una mica eh, diguem, les convocatòries públiques i les querides de solidaritat. No? Per exemple, demà eh, tenim prevista una concentració davant de l'Ajuntament de Terrassa a dos quarts de del vespre uh -huh. on us animem a venir-hi a qui pugueu i després hem convocat una setmana d'accions descentralitzades entre el dilluns 5 de... Eh, parlo de memòria, eh? 5 de maig al divendres 9 de maig per acabar una gran manifestació que volem que sigui d'Àmbit Nacional a Barcelona el dia 10 de maig a les 6 del vespre a Plaça Universitat. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé, doncs ja ho farem córrer. Perquè et deia que a la xarxa, doncs, per sort, no poden silenciar-ho tot i eh, la gent, per exemple, la gent del suport bonent eh, ja han anunciat per demà eh, una, una concentració de suport Eh, demà 29 d'abril a les 19.30 a la plaça Paeria de Lleida. I van sortint coses, vol dir que la gent jo crec que s'estava llovent molt. I si més no, les notícies corren moltíssim, tothom les, les fa córrer. Clar, totes aquestes notícies, que aquesta sincerament encara no la coneixia, també en un omplen de, de certa alegria, no? en el uh -huh. sentit de, de que il·lustren que som un país viu, Uh -huh. i que la, les lluites d'en Frank i le, que són les nostres lluites doncs, continuen vigents malgrat l'empresonament del company uh -huh. segur, que sí, segur que sí segur que no esteu sols eh? com a mínim que sapigueu, que, que sapigueu també que aquí encara que aquest programa doncs, és modest i aquesta ràdio tampoc és una ràdio molt gran eh, que el fem cada dilluns de 9 a 10 en directe i que ens podeu trucar sempre que vulgueu que després el programa el pengem per internet en, en, una, en una pàgina, en un blog que es diu eh, Còctel Contrainformatiu i que llavors el podeu escoltar perfectament i que bueno, que farem el que puguem des d'aquí també. Molt bé, doncs, moltes gràcies i agraïm. Anava a dir molt solidaritat però prefereixo dir que és el, el fet de compartir la lluita, no?, més que solidaritat, el que estem tots i totes de la mateixa lluita. Sí, estem al, pensar... estem al mateix barco, això està clar. Uh -huh. Això està clar. Molt bé, doncs una abraçada i ja en seguirem parlant, a veure si podem tenir bones notícies ben aviat. Uh -huh. Salut. Eh, salut. Bona nit. Gràcies. Bona nit. Uh -huh. Bé, doncs, sí sí sí. Uh, com a mínim per Internet no es pot silenciar tot. Uh, les notícies de TV3 ho han tret una mica d'una manera molt incompleta, com sempre fan, ensenyant algun, una mica la concentració que hi havia hagut, molta policia. I en fi, això és el que hi ha de moment. Hem de fer la mitja part? Doncs vale. va, sí. sí. said Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona, 107.4. Malgrat el que diguin els altres, còctel contra informatiu. Nosotros, aunque estamos desplazados, estamos de pie. Esperamos todos lo que está pasando con el mal gobierno. Seguim parlant de presos polítics i ara anem a Nord-Amèrica, els 9 dels MUF, l'organització revolucionària MUF, van ser condemnats a un mínim de 30 anys i un màxim de 100. Això és una cosa que a nosaltres ens fa una mica estranya, mm. no? Perquè, què, què vol dir això exactament? Que 30 anys els han de complir segur? Segurs. I que llavors encara hi ha possibilitat que els hi prorroguin la detenció fins... Tota la vida. Fins sempre, perquè clar 100 anys, què vol dir? Tota esclar, la vida. Esclar, esclar. Sí, sí. Llavors potser hauríem de fer una mica d'antecedents, no?, d'explicar a mm. aquesta organització revolucionària qui són, perquè n'hem parlat sovint, però suposo que hi ha gent que potser no, no, ens, no ens ha sentit explicar-ho. Són gent que intenta portar una vida diferent de la típica vida nord-americana, <coughs> del consumisme, i en definitiva els llançar els diners treballar per guanyar-ne i després llançar-los de qualsevol manera o sigui, són gent si, si ho tinc ben entès per les coses que n'he llegit i per uh, la gent que he conegut són gent que viuen d'una manera col·lectiva que mm -hmm. no porten els nens a l'escola perquè creuen que l'escola és un adoctrinament polític i no volen... Clar que les seves criatures creixin amb, amb unes determinades idees imposades uh -huh. i són gent que en definitiva només reclamen viure en llibertat bé, només no perquè només viure en llibertat ja és un, un insult per al sistema no? uh -huh. sí. i de totes maneres eh, aquesta gent està a la presó des de fa 30 anys no? aquests nou sí. que dèiem o sigui ah. que haurien de sortir en llibertat el dia 8 d'agost farà els 30 anys. D'aquest agost que bé o, o ja els agost. ha fet? No, no, aquest agost que ve, farà els 30 anys. O sigui que ara haurien de sortir, no? Uh -huh. Però... Estan a la presó per uns fets de l'agost del 78, quan mm. els van sitiar a la seva pròpia casa, van aïllar tot el barri i eh, en pretextes que va inventar l'alcalde de la ciutat de Filadèlfia, que es deia Frank Rizzo, amb pretextes basats en, diu, en queixes d'alguns veïns que no estaven contents amb la manera de viure els MUF, que tots eh, són negres. Són negres i porten rastes, uh -huh. però bé, això cadascú que vegi com vulgui, no? Uh -huh. Doncs ara el que ha passat, i per això en parlem, és perquè la Devi, la Janet i la Janine Àfrica segons les autoritats penitenciàries, no estan prou penedides i elles diuen que no es poden penedir d'una cosa que no han fet. I de què les acusaven? D'haver mort un policia blanc en el moment de l'assalt salvatge contra casa seva el 8 d'agost del 78. O sigui, és allò de sempre, no? Les víctimes, a més a més de ser víctimes de, la, de les agressions policials, doncs a sobre encara els acusen de coses que no han fet, no? Perquè sembla que és clar que no, que no podien haver-ho fet. És clar, perquè en el moment en què aquest home va caure mort amb una bala al cap, tot el, tots els MUF estaven en el sòtan de la casa. El sòtan estava inundat d'aigua perquè ho havien inundat amb les màneges dels bombers per fer-lo sortir. Havien tirat gasos i tots els policies, que eren centenars, al voltant de la casa estaven disparant contra la casa llavors la bala en aquest policia li va entrar precisament pel clatell estava de cara a la casa on hi havia els mufs i li entra la bala pel clatell vol dir que va ser un policia mateix, no? clar, clar. hi ha vídeos i algun dels vídeos està fet per la pròpia policia i en els vídeos es veu la confusió que s'organitza quan comencen a disparar sense massa orientació i no costa gens d'imaginar que ha sigut una bala perduda que li ha entrat pel Clatell i havia ha tocat aquest James Ramp com li podia tocar a qualsevol altra policia. I resulta Però, que va... A més a més hi va haver morts en aquest assalt. En aquest assalt només va morir un policia. Ah, va ser una... Això va ser el 70 78 78. I després hi va haver-hi un altre salt en què hi va haver-hi una gran mortaldat de gent dels MUF, no? Sí, clar, va ser l'any 85, set anys després, que el que van fer va ser amb un helicòpter, els policies els hi van deixar caure una bomba incendiària a sobre la casa, de tal manera que va cremar no només la casa dels MUF, sinó tota una travessia de cases. Més, Però, de, veure, més de 40 cases. Estàs parlant de bombardejar una casa mm -hmm. en temps de pau, perquè suposadament als no. Estats Units no hi havia guerra en aquesta època, no? No, no, no. Doncs com pot ser això? Eren ordres de l'alcalde de la ciutat, una vegada més, i de la policia local, que estava portant a cap una maniobra de corralament <coughs> contra aquest col·lectiu revolucionari, i llavors quan van veure que era el moment d'acabar amb ells, van tirar la bomba. Va morir tothom, excepte la Ramona, que va poder sortir amb dues criatures a coll en un moment en què estava allò ple de periodistes i no es van atrever a ametral·lar-la. L'altra gent va morir o cremada, carbonitzada o ametral·lada quan intentaven fugir de la casa en flames. Estem parlant de la gent dels MOF a Filadèlfia... Mm -hmm. l'any 1983 85. 85. és que ho repeteixo perquè sembla que no pugui ser això, mm -hmm. que, això que estàs explicant sí, sí. la Ramona d'Àfrica eh, va venir a eh, explicar-nos aquestes mm -hmm. coses mm -hmm. vam, vam tenir un acte al Museu de l'Art de la Pell a Vic això va ser la primera vegada i la segona? va ser el casal independentista de Boira Baixa de Manlleu ara fa un parell d'anys. Vol dir que la Ramon Àfrica, de fet, la coneixem. I es diuen tots Àfrica no perquè siguin germans de sang, sinó perquè és un, un distintiu, no? és el nom que s'han posat a, a partir de, de militar en aquesta, en aquesta forma de vida que es diu MUF. Això mateix. Ara resulta que el Consell Penitenciari que hauria de donar-los-hi la llibertat condicional, diuen que no els hi donen perquè troben que no estan prou penedides aquestes tres dones que són les primeres que han passat pel Consell de la Llibertat Condicional. Al cap de 30 anys de presó. Uh -huh. És que 30 anys és una vida, pràcticament. Sí. Eh? Sí, sí. Pràcticament és tota una vida. I a part d'aquestes dones, que són les, que, a, a les persones a qui ara han denegat aquesta llibertat condicional, Uh, hi ha uns quants homes també a la presó d'aquesta mateixa organització no? el fil, l'Àfrica el Michael uh, el, el Chuck el Eddie, el Chuck i els Albert. i ara ells tenen que passar també per aquest Consell de Llibertats Condicionals i veurem què els hi diuen però d'entrada no és un bron precedent no? no, no si van ser així de durs amb les dones pues, amb els homes s'espera que passi una cosa semblant. I recordem també als nostres oients que en Mumia Bujamal, aquest periodista afroamericà condemnat a mort, de qui parlàvem justament la setmana passada, doncs és una persona que té, no és dels MUF, però hi té, hi té molta relació i justament una de les causes de la seva detenció va ser doncs, el, el fet que informava d'una manera lliure i oberta d'aquesta gent. Massa objectiva. Uh -huh. pel gust de les autoritats policials, sobretot. Sí, sí. Allà, i sobretot a Filadèlfia, són un poder dins del poder, els policies. I ara el sindicat de la policia està pressionant moltíssim per un cantó perquè facin matar el momi a Bujamal i per un altre perquè no deixin sortir de la presó amb cap tipus de permís els MUF. Doncs veurem com acaba, tot plegat, però en qualsevol cas la repercussió internacional és molt important. Si s'atrevissin a matar el momi Abu Jamal hi hauria lluites arreu del món perquè realment hi ha comitès de suport a tot arreu. I d'altra banda, jo també tinc clar que la lluita contra la pena de mort en el cas del momi Abu Jamal és una lluita contra la pena de mort en general perquè, ja sabeu que aquestes coses primer passen als Estats Units i després volen imposar-les aquí, no? Ens, Europa. Ens fan creure que, que és el mirall que hem de seguir, no? Uh -huh. Una suposada llibertat, no sé, no sé quina llibertat hi veuen amb, amb aquesta repressió. Uh -huh. I parlant de repressió, aquí tenim aquesta notícia ha corregut bastant ja, que els Mossos d'Esquadra han segrestat durant 26 hores un professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Això porta data de 26 d'abril. La jutgessa va prorrogar la detenció de Sant Romà sabent que no tenia res pendent. Ha estat un escàndol, perquè de totes maneres jo penso, ha estat un escàndol justament perquè era un professor i era una persona que, per tant, d'una certa cultura amb un cert entorn d'amics, se suposa que mm -hmm. li han fet costat però si això mateix hagués passat a un ciutadà més anònim potser encara hi seria la presó, no? No n'hi ha que se anys sense cap motiu Sense haver fet res? Sí, o que han acabat la condemna i ningú se'n recorda d'ells i no surten és terrible l'última vegada ha sigut a Granada això. al municipi de Motril més d'un any va passar a la presó aquest home i després a la jutgessa li han fet un judici per prevaricació un judici de poca munta no crec que hi vagi a parar a la presó ella ja, ja. No. perquè aquest home segons tinc entès el van anar a buscar a l'hotel estava en un hotel amb una altra parella mm -hmm. i van anar allà i se'l van endur malgrat les seves protestes i tal. Però el més greu és que la jutgessa, tot i saber que no hi havia cap ordre enferm contra mm. aquest home, doncs va decidir deixar-lo la nit al calabós i l'endemà hi doncs, ja en parlaríem. No? Això és molt corrent. Quan amb un el detenen en cap de setmana, pot passar qualsevol cosa. Sí, tu has explicat moltes vegades, no?, que sobretot si és un cap de setmana eh, és allò que passa a les urgències de l'hospital no? que si és un cap de setmana no passa el metge fins dilluns doncs si ets el calabós no surts fins al dilluns això ho has explicat més d'una vegada passar, sí, sí. i aquí a Vic també ha passat això o sigui que el cas aquest ha tingut un ressò mediàtic justament perquè estem parlant d'un professor d'universitat uh -huh. la Universitat Rovira i Virgili que és de Tarragona no? Sí. però no és eh, en absolut un fet excepcional no, no. Jo penso que val la pena remarcar-ho perquè els mitjans de comunicació ho donen com, en fi, un, un, una cosa puntual, una cosa terrible que ha passat però que no havia d'haver passat, que no sol passar i jo crec que justament el que s'ha de denunciar és que això sol passar. I seria relativament senzill d'arreglar això amb diners, que hi hagués sempre manera de consultar els antecedents de qualsevol persona a qualsevol jutjat. Si no, tindrien que esperar que anessin a treballar els jutges del jutjat corresponent el dilluns al matí. Però això què vols dir? Que no, no poden consultar-ho, per exemple, per internet? Què val? Uh, poden haver-hi molts avenços tecnològics, però a l'hora de la veritat, un jutge sempre preferirà causar un perjudici a un ciutadà que no contradir l'ordre que ha donat un altre jutge o que se suposa que ha donat un altre jutge. Perquè en aquest cas aquest Sant Romà, ni tan sols hi havia aquesta ordre de l'altre jutge. Era tot un error. Uh -huh. però prefereixen perjudicar el ciutadà. O sigui, davant del dubte, eh, perjudiquem al ciutadà... I es queda una nit més a la presó, clar. Això és terrible. Això va així, normalment. Això és terrible, però jo insisteixo en això que acabes de dir. Això va així, normalment. Sí, sí. Normalment. És a dir, que si traiem aquest tema, no és perquè eh, aquesta persona sigui ni més ni menys que qualsevol altra, sinó justament perquè en els mitjans de comunicació majoritaris fan veure que és una cosa excepcional i, i no és. I no ho és. I I això, és el, això és el més terrible. Quan hi ha una desgràcia, quan mal, maltracten a algú, el, el torturen, i venen els pares al despatx i, i fan aquells, aquells ulls, aquella cara incrèdula, no? com és que passen aquestes coses? La, la resposta és avui li ha passat al seu fill, però això passa cada dia i vostè no se n'entera. És allò que hem dit moltíssimes vegades, que la falca que què comencem el programa justament comença així, que moltes vegades al carrer la gent diu «potser hem fet alguna cosa, vés a saber, ens quedem tranquils, ens quedem a casa, no hi pensem més, en allò que hem sentit a la televisió, i després un dia ens toca a nosaltres i no ens ho acabem de creure». És així. I una altra cosa que passa cada dia o dia sí, dia també és que a eh, Palestina continua morint gent. Uh -huh. I, eh, desgraciadament ha arribat un punt en què no és ni notícia, uh -huh. perquè com que és una cosa habitual, eh, però jo penso que no ens hi podem acostumar, no ens podem acostumar a l'horror i al silenci, no? Si sí, més no quan les notícies ens arriben, perquè uh -huh. de vegades no ens deuen ni arribar. Uh -huh. Però en aquest cas, i la informació és del periòdico, vol dir que no, no, ni tan sols és d'un mitjà alternatiu. Uh -huh. eh, diu que l'exèrcit israelià eh, ha mort quatre nens palestins i la seva mare a Gaza. Estaven esmorzant. Doncs aquests quatre nens eren molt petits, 20 més han resultat ferits. En un atac de tancs israelians a la, a la localitat de Beit eh, Hanum al nord de Gaza, segons fonts mèdiques palestines. Aquests nens tenien entre un i set anys i un projectil d'un tank ha impactat contra casa seva mentre esmorzaven, segons han informat fonts mèdiques i testimonis. L'altre mort, segons les mateixes fonts, era un noi de 17 anys que estava davant de la casa. Uh -huh. Això es produeix enmig de les converses entre Israel i Hamas a través del govern egipci per aconseguir un alto al foc de sis mesos a Gaza a canvi de l'aixecament del bloqueig israelià. El president palestí, Mahmoud Abbas, ha afirmat en un comunicat que aquesta agressió obstrueix una vegada més el, el procés de pau. Mm -hmm. I els israelians, bé, els, els militars israelians, mm -hmm. diuen, i en aquest cas parlem d'un portaveu militar, que Israel investiga el que ha passat però que l'únic que poden dir és que és una prova més el que ha passat, que els terroristes operen des de zones on hi ha civils i que utilitzes els civils com a escuts humans. Aquesta és l'excusa. No, això ho diuen sempre A Vietnam, ja ho deien, això. Mm -hmm. Llavors mataven tota la gent del poble. Amb l'excusa que allà s'hi amagava no. algú, no? Sí, sí. Doncs estem igual. Són les mateixes tècniques nord-americanes, però és jo, fa servir l'exèrcit. A, a mi em sembla una cosa terrible i em sembla que silenciar-ho perquè ja no és notícia, perquè ja, ja ens sembla que és una notícia repetida i no és repetida, això ha passat. Ha passat avui. Sí, una de les coses que passen cada dia. Per altra banda, i canviant molt de tema, però no tant, perquè també parlem d'una certa repressió, en aquest cas cultural, eh, educació, a, a casa nostra, suprimeix el batxillerat nocturn. Mm. I això, doncs, eh, per a molta gent, simplement pot suposar que no poden estudiar. Clar. És a dir, que si sí, hi ha d'entrada una discriminació de diners, pensem en les universitats privades que valen molts diners, doncs la gent que no té diners i vol compaginar el treball amb l'educació doncs ara ho té una mica més difícil del que ho tenia. En comptes d'arreglar les coses, doncs les anem espatllant. Uh -huh. Segons una notícia de d'Indimedia Barcelona, el Departament d'Educació suprimirà el batxillerat nocturn a partir del curs 2009-2010 i s'impulsarà i potenciarà l'oferta formativa de l'Institut Obert de Catalunya, especialment el batxillerat a distància. És a dir, que l'excusa és que com que ho farem per internet i s'oferirà la xarxa, doncs ja no cal fer-ho presencialment. Però clar, això no és el mateix. Mm -hmm. Primer, perquè a internet no hi accedeix tothom, perquè per accedir a internet ja has de tenir no només un ordinador i la, una línia telefònica, sinó que a més a més has de tenir la, una, una educació prèvia i no tothom la té. Mm -hmm. Potser en aquest batxillerat nocturn eh, es feien classes d'informàtica, per exemple. Clar. Ah, és que la informàtica és una eina que la pots fer servir quan la saps fer servir. Uh -huh. Però, si no la saps fer servir. Sí. A fi a mi em sembla especialment greu. Una mesura més encaminada que el que té diners pot tirar endavant i el que no en té. No. Això es pot ampliar aquesta informació si mireu aquesta pàgina Ttp2.especialbolonya.wordpress.com. I no sé, tu tens el directe aquí davant, suposo sí. que de notícies justament sí, en falten, tinc, no? Sí, aquí tinc el que ha sortit ara el, el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril. La primera notícia és que la plataforma en defensa de l'Ebre es planta per aturar el transvasament. Es convoca amb moltes ganes una manifestació pel dia 18 de maig contra la traïció del tripartit i Zapatero. La Plataforma en defensa de l'Ebre ha fet una crida a la mobilització ciutadana per impedir que es materialitzi l'acord entre el govern de Zapatero i la Generalitat, acord que preveu interconnectar les aigües de l'Ebre i la xarxa del Ter i del Llobregat. El seu portaveu, Manolo Tomàs, ha manifestat que es tracta d'una traïció del tripartit. Els musclaires i mariscadors, els regants i agricultors els estudiants i la població de tota la ribera i del delta del riu ja han començat a mobilitzar. Seguirem la notícia, se'ns ha acabat el temps per avui. Eh, doncs ja sabeu que teniu una cita amb nosaltres el proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, al revés, de 10 a 11 del vespre, i que ens podeu escoltar, com sempre, per internet, a través de la pàgina de Coctel Informatiu. Bona nit. Salut.